Лебідь, щука і рак Плавав лебідь на воді понад берегом, зігнувши шию, дивився у воду. Пливла мимо нього щука, зупинилась і питає «Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає?» «А навіщо тобі знати?» «Та я хотіла на зиму куди-небудь утекти, а то під льодом задихаюсь без свіжого повітря». «Я на зиму лечу звідси в теплий край, та й живу там до весни». «Візьми й мене з собою», – сказала Щука. «А чого ж, про мене все одно. Хочеш, так подамось разом, веселі ж буде». Почув їхню розмову Рак і кажу, <рап> «Візьміть і мене». «Ну так що ж, хочеш, отправляйся і ти з нами, гуртом веселіше буде». Діждемо осені, я вам тоді скажу, коли летіти». Лебідь бач думав, що як вони плавають у воді, то вміють літати у повітрі. Минуло літо, настала осінь. Лебідь і каже, «Ну, пора летіти у вирій. Збирайтеся на завтра, після обіду рушимо в дорогу». Щука сказала ракові, рак подумав, і а як же ми, сестру, будемо на сухопутті жити без їжі? Давай візьмемо з собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило аж до теплого краю. А як же ми візьмемо? – спитала Щука. Ну та як? Та давай складемо харчі на візок, уприжемось в нього і подамось. Запросимо і лебедя за компанію. Він нам поможе, втрох ми потягнемо за собою харчі. Рак і Щука добули воза, насукали з трави по сторонків і чекають лебедян. На другий день прилетів лебедь і каже Ну, ви тут готові, а то я вже лечу. Готові, готові, готові так. Готові. Тільки ти, будь ласка, поможе нам віз вести. Давай ми всі троє вприжемось і подамося. Добре. «Чіпляйте посторонка мені за ногу». Рак прив'язав лебедя за ногу, свого посторонка взяв у клешні, а щука за третього учепилась зубами. «Ну, разом, Шарпнув назад, хвостиком замелькав, щука стрілою розігнулася в воду на глиб, але він, замохавши крилами, лбунився вгору, обірвались усі посторонки, не дали возові ходу. Хто з них був винен, а хто прав, цього ніхто не знав, І судити їх ніхто не став. Тільки жаби добре не сміялись і мало дивувалися, чого рак і щука не за своє. Где бралась?